واشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله من عذاب النار دوك زانغو كاتيكا ايمان الله تبارك وتعالى مشوني مع سوره anasema faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan yule ambaye anataraji anaogopa ana yohofu na ana matarajio ya siku ya kiyama kuna pepo na siku ya kiyama kuna adhabu ya moto allah akasema falyamal amalan salihan basi yeye afanye matendo mazuri na wala asimshirikishe yoyote katika ibada ya mula wake yule ambaye anajiwa kuna siku ya kiyama hii aya inatoa mwongozo wa kwamba matendo tunayoyafanya amali tunazozifanya za kiibada sisi kama wafanyaji wajibu wetu kama wanavyosema waswahili tuwe tue kama maiti mbele ya Mwashaji hana upinzani kwa maana sheria itakavyomwambia fanye hivyo hivyo asiingize kuna kitu Waarabu wanaita anaita anania anania Waswaili wakasema ubinafsi kwa ajili tunapokwenda na utekelezaji wa baadhi ya ibada zinazowahusu wengine ni yani wewe ibada umeagizwa na Allah lakini ielekezwe kwa yule kuna ubinafsi watu unawaingia Mtu akawa hataki kama ni sadaka, kama ni khair fulani, kama ni jambo fulani, hataki limuende yule. Hili ni jambo ambalo watu linawashughulisha ndani ya ibada. Lakini Allah Tabarak wa Taala ameweka msingi ambapo weo unatakiwa ufuate msingi huo. Mtu anaweza akawa amejizuilia kutoa kitu ambacho ameagiza Allah tabaraka wa taala yeye anatekeleza agizo la Allah lakini akawa hataki kupeleka kwa yule kwa sababu binafsi hivi vitu vipo tena sio kwa kiasi kidogo Allah akasema mtu asitie tena katika jambo la ibada ya Mola wake asimshirikishe yote yani wewe na yeye tu basi angalia katika hadithi ile ya iliyo katika sahihi bukhari ma'anu mtoto wa yazid as-sulami radiyallahu anhumah ma'an ni mtoto yazid ndio baba anasema man akhraja abi dananira yatasaddaq biha fawadha'aha inda rajulin fil masjid faj'itu fa akhadhtaha fa atait biha baba alikuja na sadaka yake akampa mtu hii sadaka yangu hebu ifikishe kwa mtu ambaye atakuwa ni mhitaji maana ni mtoto anayekuja na sadaka ni baba maana akaenda pale ilipowekwa ile sadaka yeye akatoa maelezo manake akaichukua ile sadaka ameichukua akaenda naye nyumbani ambako ndoko kuna baba yake baba anashtukia sadaka ipo mikononi mwa mwanae Baba hakupenda akasema wallahi ma iyaka aradtu sikutaka upewe wewe hii sadaka mimi sikutaka upewe wewe fakhasamtuhu ila nabii sallallahu wa wasallam ikawa tayari ni uhasama tayari ni kesi mimi sitake kuirudisha man na baba hataki nichukue mimi tukapeleka qadhia kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuka muelezea qadhia mtume akasema lakama waita. ya yazid yazid si umenunia sadaka allah ameshaipokea ne ya uliyoitia ndani ya moyo wako kwamba natoa sadaka allah ameshaipokea umesha tekeleza wajibu wako ondoka ndo maana yake Usiitake tena kwamba eti kwa nini imeenda kwa mimi kwenye mikono ya fulani. Walaka kama afalta ya maana. Na wewe imani ambaye ni mtoto ulichochukua ni chako hicho. Akaihukumu hiyo Mtume sallallahu wa wasallam. Hapa unapata picha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa mwongozo kwamba si lazima ile sadaka au unachotoa kiende kwa yule umpendai wewe. Kuna ambaye humpendi wewe kwa sababu za kibinaadamu lakini Allah anapenda apewe hicho kitu tanguliza kupenda kwa Allah tabaraka wa taala aliposema Allah ya ayyuhannadheena amanu la tuqaddimu baina illahi wa rasuli enyi mliyoamini nyinyi ambao mnaimani msitangulize matashi yenu mbele ya Allah na mtume wake msitangulize matashi yenu Usio ha huyu a mimi bwana Wata, wewe hata pewe huyu wewe umetumwa na Allah ndio pala akasema Allah manalladhi yuqridu allaha, qardan hasana nani atamkopesha Allah ukopeshaji uliomzuri wewe unamkopesha Allah yeye ndiye aliyesema wape maskini Allah ndiye aliyetoa agiza wape maskini wewe unatekeleza Allah ameagiza ni wapi maskini natoa kwa agizo la Allah nani wakumpa angalia anayetaka yeye mwenye mwagizaji anataka apewe nani basi hili ni tatizo lipo sana kwenye mjitamaa tunaoishi washirikina Allah kwa wataala aliwaelezea walikuwa na misimamo hiyo walipokuwa wakisema wakalu ma fi butuni hadhihi lan'ami khalifat lana wa muharramun li na hawa wanyama hawa ambaoo katika matumbo ya wanyama wetu hawa wanahusika na sisi tu wanaume wanawake hawatakiwi hawa nini au hizi mali zetu hivi vya kula vyetu na wetu la ya ta'amha illa man nasha'u hawezi kula isipokuwa yule ambaye sisi wenyewe tunamtaka Yaani wanao mtaka wao ndo wanampa. Ambapo wao wenyewe hawamtaki, a hatutaki apewe huyu hapo. Sasa huo ndo ubinadamu. Hii ni maitikadi ma, ya kushirikiana huko. Allah akayafuta-futa haiwi hivi katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo katika sahihi Bukhari kadhalika. Anasema qala rajulun Mtu mmoja alisema la atasaddaqanna nitatoa sadaka mimi fakhara bi sadaqatihi fawadaaha 'inda sariqin fa asbahu yatahadath yatakallamuna tusdiq ala sarik asema mtu mmoja katika wale otangulia huko nyuma katika umati uzopita mtume anatoa maelezo arasema yeye aliapa kwamba ataifanya hii mali yake fulani hii kuiwe ni sadaka akaondoka nayo akamtafuta mtu akampatia yule aliyampatia ni mtu mwizi yani watu wanaambia fulani ah, kama leo utasema yule teja kabisa ah, yule teja kabisa sasa hadithi nasema akawa ameiweka sadaka yake fi yadi sariqin katika mkono wa mwizi watu wakaanza kuzungumza tusuddiqa ala sarik sadaka kapewa mwizi sadaka kapewa mwizi eh ndio vipi tena mwizi faqala alhamdulillah ala sarif munyi akasema namshukuru allah kwa huyo mwizi ambaye nimempa akaacha wala akusema kwamba wewe bwana ni mwizi mimiikuwa sijui kama ni mwizi sitaki kabisa mimi na aliangu chukua huyo mwizi kwanza unaiba mhm mm -mm. akamwachia allah tbarak wa taala akatoka na sadaka nyingine fakhara bi sadakatihi akatoka na sadaka yake mara ya pili fata fi yahda izania akamwona mwanamke mmoja akampani kumbe ni mzinifu kahaba hiyo ni mara ya pili fa asbahu yatahadathuna tusuddiqa ala zania sadaka kapewa kahaba sadaka kapewa mzinifu faqala alhamdulillah ala zania mwenye anasema tunamshukuru allah sadaka nimeyoko huyo mzinifu namshukuru allah nimetekeleza wajibu wangu mara ya tatu anatoka na sadaka yake ndio inaendelea fi ghaniin au unda ghaniin akaenda kumpa mtu ambaye ni mwenye uwezo wake yani wao natoka na milioni 1 au milioni kumi unaenda kumpa baharesa maneno yakaanza kapewa tajiri sadaka kapewa tajiri lakini haya yote yalipotokea Allah tabarak wa taala akamletea na tafsiri zimekuja kusema imma malaika akamjia au wana wachuoni wenye elimu wakampa fatwa wakamwambia yeye mwenye sema alhamdulillah ala sarikin wa ala zaniyati wa ala ghaniyin namshukuru Allah nimeweka sadaka yangu kwa mzinifu, kwa mwizi na yule tajira akajiwa akaambiwa akamwambia wa amma sadaqatuka ala sarikin. Sadaka ambayo wewe umeitoa ukampa mtu ambaye alimuidhi allahu yastaifa an sariqati inaweza kuwa ikawa ikaw ndo sababu yeye akajizuilia na kuiba sasa kwamba alhamdulillah mimi nilikuwa naiba nilikuwa napata taabu napata wapi mimi kuna mtu bwana kaniletea hii sadaka yake mimi sasa kuiba basi ikawa imesaidia. na yule mdinifu kadhalika kwenda naye kastaaifa anzinaha anaweza ikawa ni sababu mimi nilikuwa nafanya mambo ya ukahaba shida tu sasa hivi kuna mtu alhamdulillah kaniletea yani sikutarajia kanipa milioni milioni tano mimi sasa hivi sasa naanzisha kimradi changu mambo ya uzinifu sitaki tena akaacha uzinifu ikawa bado khairi kwako Ama sadakatuka ala alghaniy Ama huyu tajiri ambaye umempa wewe utajiri alionao Anapesa na wewe umemuongezea pesa fala allahu yaatabir fayatasaddaq biha yatarajiwa na yeye atapata mazingatio. kwamba kumbe mimi nafanya uba kumbe wenzangu wanatoa angalia zingine zimefika mpaka kongo mimi na yeye pia akatoa akawapa wengine inaweza ikawa hivyo hizi zimekuja kutoka tafsiri kwa kitu ambacho hayakuwa malengo ya yamtendaji moja kwa moja lakini tafsiri zikaja hujaharibu kwa hiyo pasiingie ubinadamu katika maeneo kama haya yasikiliwe na ubinadamu hili tatizo lipo kwa wengi katika sisi yani kitu ametuma na Allah anapeleka anapotaka yeye na si anapotaka yule aliyetuma Allah tusaidie alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Ndugu zangu katika iman nimetanguliza ujumbe huu kama tunavyoona kupitia hizi dalili za sheria na namalizia kwa kusema sisi kama binadamu shida ambazo zinazotukabili Allah anasema وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ الْآيَاتُ أَنَسَمَ اللَّهُ كَمَا كُنَ جَمُلُ الشَّرِّ لِمَا كَبَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ حَكُنَ أَنَيَوِزَا ila ni yeye Allah peke yake wa inamsafka Allah bidhurrin ikiwa Allah amekupatisha wewe tatizo likakupata tatizo ameliandika huko na likakufika falakashi falahu illa huwa hakuna anayeweza kuliondoa hilo isipokuwa ni Allah peke yake wa iniridika bikhairin falazza lifadlihi na ikiwa Allah ametaka kheri fulani uipate wewe mja wake hakuna anayeweza kuzuia. Sasa Allah Tabaraka wa Taala amejealia miongoni mwa sababu za kutuondolea matatizo yetu kama waislam ni matendo yetu mazuri. Matendo yako kadiri yanavyokuwa ni mazuri kama lilivyokuja katika hadithi al-Qudsi wala insa alani, la mdia wangu ambaye amekaza kadha amefanya nilivyomuelekeza na akajitahidi kujiweka karibu na mimi basi akiniomba nimsaidie na nmsaidie hili Allah amelifanya ni majibu ya matendo mazuri aliyoyatanguliza mjawa ambapo ni sababu Allah tabaraka wa taala anamsaidia sasa isiwe kuwa yale ambayo ndio sababu ya kwamba Allah atohurumia atusaidie tukayafanya katika hali isiyo kivi na isiyoendana huenda wakati fulani Allah tبارك wataala akataka kuonyeshe yani anakuadhibu wewe wewe ulikuwa unafanya hili hivi hivi akaligeuza akakufanyia we mwenyewe na hilo wewe utopenda lakini kwa sababu umevianzisha Allah anaweza kumalizia kwa tujitahidi yakae katika viwango ili ile huruma ya Allah ije kwetu kwamba hawa ni waje wangu Hawa wananyenyekea mimi, hawa wananiogopa mimi. Leo wamepatwa na hili. Basi Allah analiondoa. Tunaomba Allah tuhurumie na Allah zikubali amali zetu na aitakase mioyo yetu. Tukizi. Vigezo vya Mola wetu. Katika matendo yetu yaliyomema na atijalie wepesi katika hayo ambayo yanamridhisha Allah tabarak wa taala. على نبينا محمد وعلى آله واصحابه السلام